Bevezetés. A nagy álom. Íme egy jóslat. 2027-et írunk. A két ragadozó, vagyis a Raptor egy és a Raptor kettő névre keresztelt két áramvonalas űrhajó végre elérte a marsot, és most 243 napnyi megterhelő utazás után lassan körözni kezd a vörös bolygó felszíne felett. A Raptor 1 marsra szállását a becslések szerint a föld lakosságának fele élőben nézi, sokan hatalmas köztéri LCD kivetítőkön. A föld és a mars pályájának ebben a kereszteződésében mintegy húsz perc kell ahhoz, hogy a jelek elérjék az anyabolygót, így a földlakók most egyfajta tér időgörbületben ragadtak. Amikor az űrhajó marsotér még nem tudni, hogy a fedélzetén utazó négy űrhajós életben van-e. Útközben sok minden történhetett. Közel egy évtizednyi várakozás előzte meg ezt a pillanatot, amikor is az űrjármű centiméterről centiméterre közelít a mars felszínéhez, miközben a fékező rakéták okozta széllöket vörös porfelhőkbe borítja a kietlen tájat. Miközben a földi közönség feszülten figyeli az eseményeket, a hírolvasó felidézi azt az évekkel korábbi sajtótájékoztatót, amely sokkolta a közvéleményt, és igen kínos helyzetbe hozta a názát. Az űrügynökség még mindig legalább két évre volt attól, hogy emberekkel a fedélzetén is tesztelhesse a marsra szánt űrhajóját. Azon az emlékezetes napon ugyanis ennek a magánakciónak a szellemi atya bejelentette, hogy cége hamarosan utasok szállítására alkalmas, óriás rakéták gyártásába kezd, és egy évtizeden belül képes lesz egy vagy akár két ilyen rakétát is eljuttatni a vörös Vörösbolygóra, végrehajtva így a történelem első emberes marsra szállását. Míg a Raptor egy befészkeli magát a mars egyenlítőéhez közeli egyik hatalmas kráterbe, addig a fedélzeten tartózkodó astronauták gondolatban már egy lépéssel előrébb járnak. Minden perc számít. Ha az első űrhajó landolása során minden rendbe megy, a Raptor kettő pár órán belül követheti, a fedélzetén még több utassal. Az űrhajósok legfontosabb tennivalóinak listáján első helyen szerepel a lakóhelyül szolgáló alaptábor felállítása, az ehhez szükséges eszközök teszik ki az űrhajókon érkező rakomány jelentős részét. Ezen kívül fel kell fújniuk az épületeket, azokat a különleges anyagból készült, kupola alakú, megfelelő légnyomást biztosító sátrakat, amelyek egyrészt tágas lakóteret kínálnak, másrészt üvegházként, még növénytermesztésre is szolgálnak. A földi és a marsi környezet között van némi hasonlóság. A földön sok helyütt találni a mars felszínére emlékeztető területeket. Ilyenek például az antarktis száraz völgyei, vagy havai vulkányainak sivatagos fensíkjai. Más tényezők viszont rendkívül nagy kihívást fognak jelenteni. Egy nap a marson csak 39 perc-25 másodperce hosszabb, mint a földön, ám egy marsi év sokkal hosszabb a földi évnél. 687 nap. Így az évszakok kétszer annyi ideig tartanak. A mars ellipszis pályája elnyújtottabb, mint a földé, az évszakok emiatt sokkal szélsőségesebbek. A déli féltekén a nyarak melegebbek, a telek hidegebbek. A marsra érkező első telepeseknek feltett szándéka, hogy két alaptábort is felállítsanak, egyet az egyenlítő alatt, a déli féltekén a nyári időszakra, és egyet az egyenlítőtől éjszakra, a téli hónapokra. De most a marsra lépő első embereknek 24 órán belül neki kell kezdeniük a legfontosabb feladatuknak, vizet kell találniuk. Igazolniuk kell a náza leszálló egységeinek és műholdjainak előrejelzéseit, mi szerint van annyi víz a felszíni talajban, az úgynevezett regolitban, amennyi a vízfogyasztásuk fedezésére és a későbbi oxigéntermelés céljából történő raktározásra is elegendő. Az űrhajósok szándékosan választották leszállópályának azt a krátert, amelyben a NASA műholdja egységes fagyott vízfelszint észlelt. Ha az a fényes folt mégsem jég lenne, akkor az űrhajósoknak keresniük kell egy másik helyszínt, lehetőleg valahol a közelben, ahol a Regolit nagy arányban tartalmaz jeget. Ha ilyen jég nincs a közelben, akkor az astronauták radarral keresnek rétegvizet, majd lefúrnak a mélybe. Még jóval azelőtt, hogy a következő hajóflotta megérkezne, úgy két évvel később, az űrhajósoknak fel kell húzniuk néhány állandó épületet, valószínűleg saját készítésű regolit téglából. Bár ebben a napsütésben viszonylag meleg az idő, körülbelül 10 Celsius van. A sötétség beköszöntével a hőmérséklet meredeken zuhanni kezd, és olyan hideg lesz itt, mint egy húzósabb éjszakán a déli sarkon. Az egyenlítő közeli landolásnak köszönhetően az űrhajósok ki tudják használni az enyhébb időjárást. Itt nyári napokon akár 21 Celsius fokot is elérhet a hőmérséklet. Éjszaka viszont akár 73 Celsius fok is lehet. Ezért olyan épületekre lesz szükség, amelyek megfelelő szigeteléssel kellő védelmet nyújtanak, de nem csak a hideg ellen, hanem a vékony atmoszférán szinte teljesen akadálytalanul áthatoló napsugárzással szemben is. Abban az esetben, ha minden balulsül el, az űrhajósok nem találnak megfelelő vízkészletet, a sugárhatás erősebb, mint várták, és az egyik űrhajó landuláskor komoly sérüléseket szenved, akkor az űrhajósok meghúzzák magukat, és kivárják a megfelelő alkalmat, amikor megkezdhetik hosszú útjukat vissza a Földre. Minden egyéb esetben viszont itt maradnak. Ezek az emberek, akik elsőként lépnek erre a látszólag élettelen, az otthonuktól mintegy 400 millió kilométerre található bolygóra, épp olyanok, mint elődeik a nagy felfedezők és gyarmatosítók voltak, akik hegyeket másztak meg. Óceánokat szeltek át, hogy új földeket fedezzenek fel, és új életet kezdjenek. Ám a sok hasonlóság ellenére ezek az űrutazó pionírok minden elképzelhető szempontból fontosabbak, mint valaha volt bármelyik elődjük. Hogy ők most ott vannak a marson, az az emberi tudás eddigi legnagyobb teljesítménye. Bárki, aki látta Neil Armstrong 1969-es holdra lépését, hogy abban a szent pillanatban egy másodpercre még a Föld is megszűnt forogni. Olyannyira elképesztő és csodálatra méltó teljesítmény volt ez, hogy sokan még ma is Hollywoodi trükkfelvételnek hiszik az egészet. Amikor az űrhajósok a holdra léptek, az emberek azt kezdték mondogatni, ha el tudunk jutni a holdra, akkor bármire képesek lehetünk. Ezt úgy értették, Bármire képesek lehetünk itt a földön, meg annak közelében. Eljutni a marsra, ennek már egészen más lesz az üzenete. Ha el tudunk jutni a marsra, akkor bárhová eljuthatunk. Ennek a teljesítménynek a fényében az olyan science fiction alkotások, mint a csillagok háborúja vagy az űrszekerek kezdenek valóságossá válni. A Szaturnusz és a Jupiter holdjainak feltárása is elérhető közelségbe kerül. Megindulnak a szerencsevadászok, akik még a kaliforniai aranylász fene is lepipálják. És ami a legfontosabb, képzeletünk lerázza végre a föld gravitációjának békjóját, és tényleg a csillagos ég lesz a határ. Az a pillanat, amikor az első ember a marsra lép, Technológiai, filozófiai, történelmi és felfedezés történeti vonatkozásban is nagyobb jelentőségű pillanat lesz, mint eddig bármelyik, mert többé már nem csak egy bolygós faj leszünk. Ezek a felfedezések csupán a kezdetét jelentik egy sokkal ambíciózusabb tervnek, amelynek célja nem csupán a mars meglátogatása és egy kolónia megalapítása, hanem az egész bolygó áttalakítása, a úgy tetszik terraformálása, vagyis földszerűvé alakítása. A vékony széndioxidból álló légkört kellőképp feldúsítják oxigénnel ahhoz, hogy az ember lélegezni tudjon. A mínusz 62 C fokos átlaghőmérsékletet az elviselhetőbb mínusz 6 Celsiusra emelik, a kiszáradt folyó és tómedreket feltöltik vízzel, és ezen a klímán egyben a széndiokszid dús környezetben is megélő lombos növényeket telepítenek ide. A most érkező astronauták által elindított folyamat talán még ezer év múlva sem fejeződik be, de hosszú távra tekintve az emberiség új otthon teremtett magának, egy előretolt állást a legtávolabbi határon és mint sok más ilyen előretolt állás, erőforrások, életszínvonal és vonzerő tekintetében előbb-utóbb ez is felveszi a versenyt a hátországgal. Ezek az úttörők a messzi jövőbe vezető utazásra indulnak. Küldetésük végső célja egy olyan űrutazó társadalom megalapítása, amelynek tagjai egész űrrepülő térhálózatot működtetnek ahonnan a rakéták könnyen felszállhatnak egy-egy alacsony gravitációjú bolygóról. Ezekről az állomásokról az emberek elutazhatnak majd a naprendszer perem vidékeire, aszteroidákat bányázhatnak, és ellátogathatnak a Jupiter és a Szaturnusz holdjaira. Amikor ezek a rakéták a közeljövőben leszállnak a marson, az messze nem csupán a felfedezések történetének nagy pillanata lesz. Nem kevesebb lesz, mint az emberiség életbiztosítása. Földi létünket ugyanis komoly és valós veszélyek fenyegetik. Nem biztos, hogy meg tudjuk menteni a kék bolygót az ökológiai pusztulástól, vagy magunkat egy esetleges atomháborútól. Ha összeütköznénk egy aszteroidával, az szinte teljesen megsemmisíteni az életet a földön. Ráadásul egyszer a saját napunk is vörös óriássá duzzad, és elpusztítja a földet. Muszáj tehát űrútazókká válnunk, még jóval azelőtt, hogy ez bekövetkezhetne. Akik nem csak egy másik bolygón, de akár egy másik naprendszerben is képesek a túlélésre. Így az emberiségnek az első marsi emigránsok jelentik a legfőbb reményt a fennmaradásra. Az ő aprócska bázisuk idővel egész kolóniává növi ki magát, sőt talán egy új fajjá is, amely aztán gyors terjeszkedésbe kezd. Az őket marsra juttató vállalkozás újabb seregnyi rakétát épít, ezek egyenként akár száz fővel is bővítik a kolóniát. A cél, hogy néhány évtizeden belül már egy életképes, nagyjából ötvenezer fős közösség éljen ezen a bolygón. Bennük tovább élne az emberiség addig megszerzett minden tudása akkor is, ha mi földön maradottak, végleg semmivé leszünk. Az igazság az, hogy már legalább harminc éve eljuthattunk volna a marsra. Úgy egy évtizeddel azután, hogy az Apollo 11 embereket vitt a holdra, megvethettük volna a lábunkat a vörös bolygón is. Az ehhez szükséges technológia régóta rendelkezésünkre áll. Egyszerűen csak úgy döntöttünk, nem élünk a lehetőséggel. Hogy miért? Nos, ennek a hibás döntésnek igen érdekes dolgok állnak a hátterében amelyeket érdemes megismernünk. Kiderül belőlük, hogy egyetlen amerikai elnök egyetlen döntése elég volt ahhoz, hogy évtizedekre visszavesse az űrutazást. Ám a holdra szállás két emberöltőnyi földlakót inspirált arra, hogy megvalósítson szinte mindent, ami emberi észre elképzelhető. Már közel öt évtizeddel ezelőtt adott volt minden ahhoz, hogy kilépjünk a naprendszer távoli régióiba, és még tovább. Most azonban a magáncégek piacra lépése újra utat nyitott a csillagok felé. Lehet, hogy a felfedezés iránti vágy a DNS-ünkbe van kódolva. A Homo sapiens, mint egy 60 ezer évvel ezelőtt kelt először útra, hogy elhagyva Afrikát, addig vándoroljon a horizont felé, amíg be nem népesíti az egész planétát. Lehet, hogy a felfedezés szoros összefüggésben áll az emberiség fennmaradásával, de tagadhatatlan tény, hogy ez együtt járt a már lakott területek gyarmatosításával, egész kultúrák döntésével és az erőforrások elrablásával is. A mars sokkal hamarabb bekövetkezik, mint azt a legtöbben gondolnánk, és a folyamat teljesen szabályozatlanul megy majd végbe. Ebben a könyvben most elsősorban azt a döbbenetes tényt járom körbe, miszerint az ember ma igenis képes arra, hogy a marson építkezzen. Ez az írás ugyanakkor figyelmeztetés is. A mars meghódítása óriási lehetőség, de számos buktatója is van. Most kell ezen elgondolkodnunk.